Хто і що я? Був я дружинником князя Володимира і віз у ладіях на Русь нову віру, урочистих і іреїв, пишнотілих деяконис і ромейську царівну, холодної шорстку, як змія линяюча. До прийняття нової віри наш світ був чистий, простий і радісний, хоча й засліплення. Нова віра принесла знання, але ще й пісних святих, неправдешніх великомучеників, незрозумілі чужі слова, пиху, нещирість і ворожість простому життю. І світ наш розполовинився, роздвоїлися душі, двойдушність стала роздирати нас, бо вдома ми лишалися давніми, а на площі перед князем у церкві, перед іреями, говорити повинні були не те, що в думці, а те, що треба, що велено жорстокими канонами і приказаннями. Тисяча років двоєдушності, я був тоді серед тих, хто за велінням князя чинив наругу над святинями народу, турив насильство і неправду. Почалося на Київському пагорбі, коли стягували звідти поборичеву у звозу, прив'язаного до Кінського хвоста Бога Перуна, та й досі не кінчається. А може, то був не я, а тільки брат мій, Втікаючи від людської. «Митушняви, ницості і нікчемності, став я смердом, повернувся до землі, бо в землі найбільша ніжність світу, в її травах, деревах, злаках, а не в пустих розкошах, залізі, насильстві і пихатості. Земля приймає у своє лоно зерно і кістки наші, вона успокоює і дає притулок усім ображеним, приниженим і заляканим. Та людині не досить самої землі, Тісниться дух, знесилюється тіло, голота, босота і алкота одолювають. Серце рветься в простори і висі, де чується демесний спів на заутринні. Сказано ж, бо в Марка, в діяннях апостолів і в посланні Павла до корінфіян «Отпускаю, прощаюсь, роздаюсь». Одних відпускали до владарювання, других – до науки, мистецтва, третіх – до високих утіх і розкошів. Нас все лише до землі та до землі, упертої настирливо спихали до неї, не давали підвести голову, щоб поглянути на небо і на сонце. У нас відбирали все, а полишали тільки землю, але без плодів її. Приречені тисячоліття жити в землі, ритися в ній, як кроти, умирати, гнити – ми вже ніколи не могли вирватися з її вічного полону, а коли її злітали над нею бодай трохи, то неминуче мали знову пасти, і падіння те завжди було тяжке і болісне. У всіх церквах з високості дивиться сварений грізний бог Саваоф, а ми внизу лякливо і припадаємо до землі. І оці протопопи чернігівські, з якими я від'їздив до Москви, від молитов горнулися до землі, і брат мій Марко, як і все козацтво, від гетьмана до простого шеренгового, охоче і з радістю вішало шаблю на цвяшок і бралося за сошку, щоб обробити клапоть ґрунту, зароблений ранами і кров'ю». На зміну братові повертаюся до землі я від книг, молитов і ангельського співу. Ясна мудрість відходить, а замінити її оплакана невченість і від профанів і невігласів темнітиме в очах. Як же вберегти душу і не придушити її? А Вік 20, введення третє, гайдамака. На введення... З острахом ждали, хто перший вранці увійде в хату, буде першим полазником. Народний звичай. Чорна масна земля нависала над зашматківськими плавнями. На Тімбоці Дніпра вона так само масно темніла, обгаючись поза прибережних кам'яних стін в могутні небесні вали, які десь там розложисто окотяться степами до самого Чорного моря. А тут горбиста рівнина від краю плавнів тягнеться на північ без межі, без кінця, і тільки північний льодовитий океан стає її перепоною. З географії Баранського ми знали, що живемо на східноєвропейській рівнині, найбільшій і найрозлогішій на всій земній колі, що лежить ця рівнина відкрита і незахищена від океанських вод, які щохвилини можуть ринути на неї і затопити навіки. Ми ніяк не могли збагнути, як же досі не залило. Дніпро щороку заливає плавні, в 30 му році затопив і всю зашматівку,